Yeah. Kefalín stál uprostřed lidu prázdného tábora a usilovně přemítal, což ovšem v této chvíli nebylo k ničemu. Četné stopy po pneumatikách nákladních vozů svědčily jednoznačně o tom, že jakákoliv naděje na setkání se spolubojovníky je marná. Stále intenzivněji si uvědomoval, že situace v níž se zčista jasna odstl je prekérní. Ačkoliv nebyl na vojně dlouho, věděl, že opuštění jednotky za stavu bojové pohotovosti může mít neblahé následky. Nebylo by to první milostné dobrodružství, u něhož závěrečné slovo pronesl vojenský prokurátor. Kefalín se mrzutě loudal k pracovišti, kde hodlal získat nějaké informace. Jeho naděje však byly marné. Když se objevil na pracovišti, vypuklo kolem Bujaré Veselí. Dělníci se dohadovali o tom, kolik měsíců Kefalín za svůj čin obdrží. A však kam se podělá rota poručíka Hamáčka? O tom nikdo neměl nejmenší tušení. Málo toho věděl i stavby vedoucí Grigara. No, a někam na Šumavu, řekl. A zítra se k nám přesune jiná rota z Nepomuku, snad aby si zavolal na Zelenou horu. Toto řešení se Kefalinovi ani trochu nezamlouvalo. zatím se mu nezdálo vhodné zasvěcovat do svého dobrodružství velkého Teraskyho. Poděkoval Grigarovi za dobrou radu a mrzutě se začal procházet na silnici mezi Strážovem a Janovicemi. Zde ho po nějaké chvíli přepadl hlad a on si uvědomil, že v širokém okolí není nikdo, kdo by ho pozval ke stolu. Nic netušící vdova Šošuláková odešla do zaměstnání a obrátit se na někoho jiného v tom mu prozatím ještě bránila hrdost. Asi tak do tři čtvrtě na devět. Pak se Kefalin hrdost, nehrdost vrátil na staveniště a počal na dělnících loudit svačiny. Vyžebral dvě skývy chleba s máslem a několik koleček salámu. S plným žaludkem se dostavila i špetka optimismu. Není přece možné, říkal si, aby o mne můj velitel neprojevil zájem. Až mě pohřeší, bude mu jasné, že jsem zůstal tady. Kdyby mě předal prokurátorovi, byla by to mimořádná událost a on by přišel o prémie. Daleko pravděpodobnější je, že mě nechá zavřít tam, kde teď právě jsou, jenomže kde mohou být. Minuty a hodiny ubíhaly, aniž docházelo ke zvratu situace. V poledne obdržel kefalín od krásné paní kantýnské Housku, Wursta a Pischinger. Nebyl to silný oběd, ale za to zcela odpovídal počtu vydaných kalorií. Další hodiny míjely a kefalín stále trpělivě čekal, jak se události vyvinou. O půl čtvrté se konečně v opuštěném táboře objevilo vojenské auto a vedle šoféra se zubil starší Bouček. Kefalín, už se na tebe čeká. Máš kliku, že jsme se museli pro proviant. A kde jste? V Srní na Šumavě. Dva metry sněhu a pár opuštěných chalup, který jsme tam zabrali. Starej marně uvažuje, kam tě šoubne Pojď, pomůžeš nám s bednama a za chvíli tu nádheru vidíš na vlastní oči. Bouček samozřejmě přeháněl. Toho sněhu byl sotva metr, ale v okolí Nového domova vojínu první roty. Ten byl na stráně za vesničkou v několika prastarých dřevěných objektech, v nichž dávno dohospodařili jejich bývalí němečtí majitelé. V relativně nejhonocnější chalupě sídlil štáb a v jejím sklepě bylo skladiště. První, kdo se Kefalína zmocnil, byl poručík Troník. šou druhou. jak je u Roty průšvih, musí u toho být svažák. A vy jste ještě k tomu agitátor Roty. Místo, abyste byl opora, tak jste dezertér. Co pak vám to vůbec politicky nemyslí? Ale už to byl hamáček. Kefalín, já vás souhám. Já vás nyní rozstrihnu, jak hada. Když je bojová pohotovost, tak je každý voják ve střehu spíš s otevřenými očima má čurá v poklusu. Bojová pohotovost, člověče, to jsou poslední vteřiny před bitvou. Takových chvíli máte myslet pouze na své povinnosti a veškeré děvky musí stranou. I kdyby nebyla pohotovost, tak byste se dopustil trestného činu, protože jste neměl co, protože jste neměl prapustku. Jelikož ale bojová pohotovost byla, tak jste dezertoval od jedno a nezúčastnil jste se důležité akce, kterou byl přesun na pozici N. Tím jste mě kefalin fakticky nasral. Proto vás potrestám pěti dny prosté vazby. Vzhledem k tomu, že tady není basa, budete spát kde? Budete spát ve sklepě. Není tam sice předepsaných 18 stupňů, ale za to je tam 400 dek a 280 stanových cel. Takže tam nezmrznete. Přes den budete pracovat u roty, uklízet, pomáhat kuchařům a tak všelijak podobně jelikož jste od této chvíle vězení odevzdáte nyní dozorčímu. Co? Odevzdáte nyní o pasek, kravatu, tkaničky od a jestli máte podlékačky, tak taky od podlékaček. Tak nám Kefalin velí řády a to proč? Tak nám velí řády proto, aby se nám vězni nemohli oběsit dřív, než je nám je odstřelit. To je všechno a teď proveďte rozkaz. Kefalin odevzdal požadované součásti své výstroje, a odebral se s dozorčím do sklepa. <mín> Jest, to zase jednou vyhrál, ujistil ho dozorčí. A jestli se budeš mít jako v ráji. Kluci zpějí v takových ratejnách, který vůbec nejdou vytopit, protože veškerý kouř z kamen jde zpátky do místnosti a s tou prací úroty to máš ještě lepší. Kde se tady maká? Široko daleko jsem nikde neviděl nic nezestavěného. A když jsem se ptal boučka, tak se jenom zlomyslně pochechtával. Budej, by se nepochechtával že tam sám nemusí. a se chlapečku dělá v lese. Odvezou tě 15 kilometrů odtudají ti do ruky pilu a sekeru a jaký jsi byl. Tady ani nepotřebují mistry, aby tě honili do práce. Nemáš kam se jít schovat. Sněhu je všude po pás a tak musíš dělat, i kdybys nechtěl. Jinak zmrzneš jak drost. Kefalín to vzal na vědomí po hlavy a rozhlížel se po stemnělé místnosti. Opravdu to tu nebylo špatné. Položil si na podlahu 20 nebo 30 pokrývek a další si připravil na přikrytí. Já už tě nebudu zdržovat a tady ti nechám svíčku se sírka, aby by si chtěl přečíst obranu lidu nebo rudou zástavu. Já Sánek, už tam má zase básničku o tom, jak udolá nepřítele za každých podmínek, ale moc smíchu mu není. Kluci před ním vykládali pověsti o nějakým králi šumavy, který se tu v okolí potuluje a s oblibou likviduje zvláště uvědoměla jedince ozbrojených sil. Po této informaci se dozorčí s kefalínem definitivně rozloučil a ponechal ho jeho vězeňskému osudu. Vězeň se zachumlal do přikrývek a usnul hlubokým a posilujícím spánkem.